24-cü Məzmur Davudun Məzmuru Rəbbindir yer və orada mövcud olanlar, Dünya və orada yaşayanlar, O yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu, Dünyanı sular üzərində yarattı. Rəbbin dağına kim çıxa bilər? Müqəddəs məskəninə kim girə bilər? Əlləri pak, qəlbi təmiz, Heyliyə könül verməyən, Yalandan and içməyən insan. O, Rəbdən bərəkət alacaq, Xilaskarı Allahdan salihlik alacaq. Belə adam Rəbbi soraxlayar, Yaqubun Allahının üzünü axtarar. Ey darvazalar, Başlarınızı qaldırın, Ey qədim qapılar, açılın, əzəmətli padişah içəri daxil olsun. Bu əzəmətli padişah kimdir? Odur, güclü-qüdrətli rəb, döyüşdə qüvvətli rəb. Ey darbazalar, başlarınızı qaldırın, ey qədim qapılar, açılın. Əzəmətli padişah içəri daxil olsun. Bu əzəmətli padişah kimdir? Ordular Rəbbi, odur əzəmətli padişah.